Ada tipkah untuk menghafal Quran dan hadis? Doakan saya jadi al-hafiz wal hafiz. Kita di Brunei Darussalam ada tahfiz. Suruh rumah tahfiz banyak betul. Guru saya dulu menjadi ustaz tahfiz al-mukarram Ustaz Armawi Abdul Rahman, guru saya mengaji. Saya mengaji pada beliau tahun 1987. 30 tahun yang lalu saya datang kemari berjumpa 2007 87 2007 datang lagi 2018 mengajar di sini tahfiz Quran ha kami dulu di Al Azhar menghafal juga tapi tak banyak 4 tahun 1 tahun 2 juzuk 2 tahun 2 juzuk 2 juzuk 2 juzuk 2 juzuk dalam 4 tahun 8 juzuk dua kali naik pesawat terbang hilang Apa mesti menjaga mata, menjaga. Macam mana dulu? Dibaca satu muka surat. Baca hafaz satu muka surat, lepas itu dibaca dalam sembahyang. Baca dalam sembahyang qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Sebab nanti exam ditulis di kertas. Ha, ditulis. Kalau ada orang hafaz cepat tapi tak boleh tulis sebab lambat. Ha tulis innallaha la yastahi ayyatri bama salamma ba'udatun fama faqha. Ha begitu dulu. Diulang-ulang. Saya bekerja, saya ada rumah di Kuala Lumpur, rumah ibu bapa saya di Terengganu. Bolehkah saya melakukan solat jamak qasar bila saya pulang ke Kuala Lumpur dan Terengganu? Ya, sebab safar illatnya safar. Bukan illatnya rumah mak bapak. Kalo se balik ke rumah mak bapak, tak boleh jamak kasar. Bukan. Illatnya safar. Mukimnya di Brunei Darussalam. Bandar Sri Begawan Maka balik ke Kuala Lumpur, safar. Dari Kuala Lumpur ke Terengganu, safar. Berapa lama kita baru mukim Kitabnya, al islami wa Adilatuh, Syekh Wahbah Zuhaili. Empat hari 4 malam tidak hitung kira keberangkatan dan kepulangan. Saya kalau duduk di Bandar Seri Begawan sampai tadi hari Isnin, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Selama 4 hari 4 malam ni boleh jamak qasar. Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, tapi esok lepas subuh saya dah balik. Maka saya tetap jamak qasar. Tadi kenapa tak jamak qasar? Sebab jamak salat berjamaah di sini magrib dan isya pilihan. Nah ini tentang masalah jamak qasar. Las. Doa untuk melembutkan hati anak-anak supaya mendengar cakap orang tua. Digantungkan cambuk. Aliqus saut, gantungkan saut. Saut itu cambuk. Bahasa Brunainya apa? Oh, rotan kah digantungkan di dinding kamu sehingga kalau dia macam-macam ah tengok tengok tengok <laughs> memang dengar dari kecil kita sudah diajarkan ustaz ini murid namanya Abdul Somad ah ini rotan dibelah empat hmm. kau pukul dia ikhlas aku dunia akhirat begitu dulu wa dribuhum pukullah tapi bukan pukul ingin menganiaya ingin membunuh tapi mendidik oleh sebab itu maka doa jangan pernah lupa doa ad doa silahul mukmin doa senjata orang beriman bertawassul dengan baca al-fatihah bacur tawassul dengan membaca surah yasin selepas itu dengan barakah kemuliaan surah yasin maka lembutkanlah hati anakku ya Allah supaya dia menjadi anak yang penurut karena kata Imam Ibnu Katsir la tuqra fi amrin asirin kalau dibacakan pada perkara yang susah illa yassarahullah termasuklah anak yang susah diajar ditunjuk ajar menjadi mudah karena kemuliaan surah ini mudah-mudahan Allah berikan anak kita yang baik-baik insyaallah ala hadhihi niyah untuk niat yang baik wa kulli niyatin sholihah al-fatihah a'udzu billahi minasy bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الديني إياك نعبد وإياك نستعين إن أصراط المستقيم أصراط الذين أنعمت عليهم ولي الماضي بعليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم العام لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahumma inna nasta'inu bika wa natawajjahu amin wa al anbiya'i wal auliya'is salihin wa nas'aluka asma'ikal husna sifatikal uzma wa tamma antal hazab bi ayni malik yang paduka sultan haji hasanal bolqiah muizzuddin wa daulah Ibnil Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairwaddin, Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Allahumma fazhu fi nafsihi wa ahlihi, wa uladihi wa qarabatihi, wa ajma'in. La tada'lana damban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami ampunkan, ya Allah. wala la'iban illa satartah, segala aib cacat kami tutupilah, ya Allah. wala illa qadaytah, Segala hutang piutang kami tutupilah ya Allah, wala maridan illa shafaitah, saudara kami yang sedang sakit maka sembuhkanlah ya Allah, wala maitan illa rahimtah, yang meninggal dunia maka curahkan rahmat ampunan-Mu ya Allah, wala hajatan min hawaijiddunya wal akhirah, laqaridho lana fiha shalah, segala hajat kami dunia dan di akhirat, baik hajat itu dan Engkau ridha illa qadaytaha wa yassartaha, maka mudahkan dan tunaikanlah ya Allah. Rabbana hablana salihin jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah min fazil Qur'an para penghafal Qur'an minal mujahidina fi sabilik, orang-orang yang berjihad mujahid di jalanmu ya Allah Allahumma ajal hadzal balada baladan aminan mutmainnah ya izli hadzuhum min kulli makan jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur Allahumma naf'anal ghalaw wal wabaw wal fashah war riba waz zina wal munkar jauhkan daripada malapetaka bencana riba zina segala yang mungkar ya Allah Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taktim alaina bi suil khatimah Allahumma ja'al akhira kalamina indah tiha'i ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami tiba. Yang keluar dari mulut kami. La ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanah. Wa qina'ab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi wa alamin taqabbal minkum minna wa minkum taqabbal ya karim selama dua jam dari pukul 8 sampai pukul 10 ini banyak khilap, silap dan salah dari al-faqir Allah yang daim Abdul Sohman mohon maaf terima kasih segala perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh